Egy kis kitérő. Másnap Marilla bement a városba, és este jött csak haza. En átment a gyümölcsös lejtőre és amikor hazaért, Marillát a konyhaasztalnál találta. Fejét a tenyerébe hajtva üldögél. En szívét jeges kézzel markolta meg a félelem. Még soha nem látta ilyen csüggetten, ilyen magát elhagyó tétlenséggel üldögélni. Marilla, nagyon elfáradt? É, igen, ne, nem, nem is tudom válaszolt Marilla, és fáradtan pillantott fel. Fáradt is vagyok, azt hiszem, de ez eddig eszembe sem jutott. De nem is ez a legnagyobb baj. az -e orvoshoz? Mit mondott? záporoztak En aggodalmas kérdései. Igen, elmentem hozzá, megvizsgálta a szemem. Azt mondta, hogy ha abba minden olyan munkát, amivel megerőltetem a szemem, vagyis az olvasást, meg a varrást is, és nem sírok, ráadásul állandóan viselem azt a szemüveget, amit adott, akkor talán nem romlik tovább a látásom, és esetleg a fejfájások is javulnak. De ha nem, akkor egy fél éven belül biztosan megvakulok. Vak leszek, enk! Gondolj csak bele! En az első ilyet felkiáltás után csendben hallgatta. Úgy tűnt erre képtelen bármit is felelni. Majd bátran, de kisém megbicsakló hangon jelentette ki. – Marilla, ne is gondolj rá. van remény, az orvos maga mondta. Ha betartja az előírásokat, nem fogja teljesen elveszíteni a szeme világát, és ha a szemüveg segít a fejfájáson, akkor már is ezerszer jobb a helyzet. – Hát ezt ugyan nem nevezném kertőnek, mondta keserően Marilla. Mit ér az életem, ha se olvasni, se varni, se dolgozni nem tudok? Akkor már mindegy, hogy vak, vagy akár halott vagyok. Ami meg a sírást illeti, hát azt nem állom meg, ha magányos vagyok. De igazad van semmi értelme erről beszélni. Állás lennék hoznál egy csészeteját. Teljesen kimerültem. És egy szót sem erről senkinek. Egyelőre legalábbis. Még csak az hiányozna, hogy mindenki ide jöjjön, meg, szánakozzon rajtam. A könnyű vacsora után En rábeszélte Marillát, hogy feküdjön le, és ő is felment a keleti manzádba. Nem gyújtott lámpát sem, csak odaült az ablakhoz. Nehéz volt a szíve, és sírdogált is egy kicsit. Hány szomorú változás történt, amióta hazajött? Rózsásnak látta akkor a jövőt, boldog volt teli reményekkel. Mintha nem is hetek, de évek teltek volna el azóta. Mégis amikor lefeküdt mosolygott, és béke honolt a szívébe. Bátran farkas szemet nézett a kötelességgel, és egyáltalán nem találta nehéznek, mint ahogy nem is érezzük teljesíthetetlennek, amit ránk ró a sors, ha becsületes őszinteséggel számolunk a tényleges helyzettel. Egyik délután Marillának látogatója érkezett. En ismerte is látásból, egy bizonyos John Sadler, kármodiból. Marilla az udvaron beszélgetett vele, majd lassú léptekkel jött be a házba. En sokért nem adta volna, ha tudja, miért vág Marilla ilyen arcot. Marilla, mit akart Mr. Sedler? Hozakodott elő végül is a kérdéssel. Marilla leült az ablak mellé, és enre nézett. A szemorvos tilalma ellenére könnyek gyűltek a szemébe, és a hangja elcsuklott, amikor válaszolt. Hallotta, hogy a zöld manzádos házeladó, és szeretné megvenni. En nem itt a fülének. Megvenni? Az zöld manzádos házat? – Csak nem akarja tényleg eladni, Marilla? – Nem látok más megoldást, Enn. Alaposan átgondoltam, hidd el. Ha a szemem a régi volna, itt maradhatnék, és egy rendes béressel elboldogulnék valahogy. De így sajnos nem megy. Még az is lehet, hogy teljesen megvakolok. De ha nem, így akkor sem tudom a gazdaságot vezetni. Jaj, sohasem hittem volna, hogy megérem a napot, amikor el kell adjam az otthonom. De jobb soha nem lesz, és a végén már senki sem akarja megvenni. Az utolsó megtakarított dollárunk is elúszott a bankkal, és a múlt ősszel mettyú egy-két adós levelet is kiállított. Mindent összevetve, Missis Lind azt tanácsolja, hogy adjam el a tanyát és költözzek máshová. Gondolom hozzá, nem jönne be sok az eladásból. A tanya is kicsi, az épületek is öregek, de talán meg tudok élni belőle. Hála az égnek, hogy a taníttatásodra ott ez az ösztöndíj. Sajnálom, hogy a időben nem lesz ahova az a gyerek, de talán kipírod valahogy. Marilla e szavaknál nem bírta tovább, és keserves sírásra fakadt. Az zöld házat nem szabad eladja, jelentette ki en határozottan. Jaj, en, csak lenne más választásom, de te is látod, hogy nincs. Nem maradhatok itt egyedül. A gond és a magány megőrítene és a látásom is tönkre menne, ezt biztosan tudom. Nem lesz egyedül, Marilla. Én is itt maradok, nem megyek Redmondba. Nem mész Redmondba. Marilla felemelte a gondoktól barázdált arcát, és értetlenül meredte enre. Hogy érted ezt? Úgy, ahogy mondom. Nem veszem igénybe az ösztöndíjat. Akkor éjjel határoztam így, amikor a városból megjött. Csak nem gondoljam, hogy itt hagyom egyedül a bajban, mindazok után, amit értem, tett Marilla. Meghánytam, vetettem mindent, és kiterveltem, mit tegyek. Hagy mondjam el, mire jutottam. Mr. Barry szeretné jövőre kibérelni a gazdaságot, így erre nem lesz gondunk. Én pedig elmegyek tanítani. Jelentkezem az itteni iskolába, de nem hiszem, hogy sikerülne, mert ha jól tudom, a kurátorok már odaígérték az állást Gilbert Blightnak. De a kármodi iskola még szabad. Ezt Mr. blair hallottam tegnap este a boldban. Ami persze kevésbé kényelmes és kellemes megoldás, mintha itt Avonliban taníthatnék. De akkor is itthon lakhatok, és kocsival átjárhatok Kármódiba, legalábbis amíg meleg van. Télen meg csak hétvégén járnék haza. Erre a célra tartanánk egy lovat. Látja Marilla, hogy kiterveltem mindent? Majd felolvasok magának, és felvidítom. Soha sem fog unatkozni, és nem lesz magányos. Kellemesen és boldogan édegélünk, majd itt meglátja. Marilla azt hitte, hogy álmodik. – Ó, én tudom én, hogyha itt lennél, jól megvolnék. De nem. Nem hagyhatom, hogy feláldozd magad miattam. Nem viselném el. Ah, – Na, butaság! – kacagott én Szó sincs áldozatról. Semmi sem lehet rosszabb a zöld ház eladásánál. Annál semmi sem fájna nekem jobban. Ezt a drága öreg házat meg kell tartanunk. – Na, kár a szóért, Marilla, én már döntöttem. Nem megyek Redmondba, hanem itt maradok és tanítok. Miattam ne aggódjon! – De hát a terveid! – Ugyanolyan becsvágyó vagyok, mint az előtt. csak éppen más irányt vettek a terveim. Jó tanár leszek, és megóvom a szeme világát. Itthon fogok tanulni, és beiratkozom egy egyetemi levelező tanfolyamra is. Ó, ezer tervem van, Marilla! Már egy hete csak ezen jár az eszem. Teljes erőmből szebbé akarom tenni itt ezt az életet, és hiszem, hogy ettől szebb lesz az enyém is. Amikor eljöttem az akadémiáról, olyannak láttam a jövőmet, mint egy a távolban elvesző egyenes utat. Mérföldekre elláttam háborítatlanul, de most váratlanul kanyarhoz értem. Nem tudom, mi vár rám, ha megkerülöm, de remélem, hogy a lehető legjobb. A kanyaroknak is megvan a maguk varázsa, Marilla, még csak sejteni sem lehet, mi vár ránk utána. Mennyi zöld ragyogás vagy lágy leveleken átszűrődő napfény és árnyék vetődik rá, milyen új tájakon, új szépségeken vezet át, milyen újabb kanyarok, hegyek és völgyek várnak rám. Úgy érzem, nem szabadna hagynom, hogy miattam lemagy róla, töprengett Marilla az ösztöndíjra célozva. De meg sem akadályozhat benne. Tizenhat és fél éves vagyok, és ahogy Mrs. Lind mondaná, csökönyös, mint egy szamár, nevetett en. Ó, Marilla, ne sajnáljon, nem szeretem, és nincs is rá oka. A gondolattól, hogy itt maradhatok a drága zöld házban, boldogság fog el. Kettőnkön kívül senki sem szeretné ennyire, ezért okvetlenül meg kell tartanunk. Ó, te áldott, gyermek, engedett végle Marilla. Úgy érzem, mintha új élettel ajándékoztál volna meg. Tudom, hogy ki kellene tartsak, amíg el nem végzed az egyetemet, de nem megy. Érzem, és nem is próbálkozom tovább. De kárpotolni foglak érte en. Amikor híre ment, hogy Anne Shirley mégsem megy egyetemre, hanem itthon marad és tanítani fog, az avoli jó emberek szértében hosszában kitárgyalták, és többségük, Marilla szembajáról mit sem tudva, bolondnak vélte. Mrs. Ellen azonban megdicsérte, és a szavai örömkönnyeket csaltak en szemébe. Mrs. Lynn semit élte el. Egy este átjött, és a meleg, illatos nyári alkonyatban a bejárati ajtó mellett találta a békésen üldögélő Marillát és ent. Szerettek ott pihenni, amikor bealkonyodott, és fehér pillék száldostak a kertben, a levegőt pedig harmatos menta illat töltötte be. Mrs. Rachel elhelyezte az ajtó melletti kőpadon tekintélyes termetét, és a fáradtságtól, meg a megkönnyebbüléstől hatalmasat sóhajtott. Mögötte magas, rózsaszín és sárga virágos májva pompázott. Mit mondjak, hogy gyönyörűséges leülnök? Egész nap talpon voltam, és száz kiló cipelni két lábon nem nagy élvezet. Hálát adhatsz az égnek, Marilla, hogy nem vagy kövér. Remélem, kellőképpen méltányolod. Nos, én hallom, hogy lemondtál arról a szándékodról, hogy egyetemre menj. Amondó vagyok, hogy jól tetted. Épp annyi műveltséget szereztél, ami még nem ártott meg. Nem hiszem, hogy helyes, ha egy lány férfiakkel együtt jár egyetemre, és tel a, a fejét egy rakás latinnal, meg göröggel, meg más zöldségekkel. Pedig attól, hogy itthon maradok, ugyanúgy tanulok majd latint meg görögött Mrs. Lind, nevetettem, és majd itt végzem el a bölcsész tanulmányaimat, és megtanulok mindent, amit csak az egyetemen tanítanak. Mrs. Lind megbotránkozva emelte égnek kövér karját. En, Shirley, megölöd magad ezzel a sok tanulással. Dehogy, inkább megerősödöm tőle. Igyekszem, hogy ne vigyem túlzásba. Ahogy Josia ellenfelesége szokta mondani, Nagyságos tanítónéné leszek. De a hosszas téli estéken semmi kedvem munkázásra fecsérelni az idő. Tudja, odát kármódiban fogok tanítani. Hát én nem így tudom. Szerintem itt fogsz a valliban. A kurátorok úgy határoztak, hogy te kapod az iskolát. Én meglepetten ugrott talpra. De Mrs. Linda az nem lehet, hiszen Gilbert Blátnak ígérték. Így is van, de amikor Gilbert meghallotta, hogy te is jelentkeztél... Elment hozzájuk. Tegnap este ugyanis üzleti tárgyalás volt az iskolába, és visszavonta a kérelmét, mondván, hogy ő a Whycénci iskolát választja, de maga helyett téged ajánlott. Persze tudom én, hogy csak azért mondott le az Avoli iskoláról, hogy a kedvetbe járjon, mert tudta, hogy mennyire itt szeretnél maradni Marilla mellett, és amondó vagyok, hogy ez igen rendes és figyelmes dolog tőle. Sőt, önfeláldozó is, mert oda át még a szállásért is fizetni kell, és mindenki tudja, hogy össze a pénzt az egyetemre. De a kurátorok úgy döntöttek, hogy elfogadják az jelentkezésedet. Amikor Tomás tegnap este ezzel a hírrel állított be, nagy megelégedést töltött el. – Azt hiszem, nem szabadna elfogadnom – mormolta enn. – Úgy érzem, igazán nem engedhetem, hogy Gilbert ekkora áldozatot hozzon. – Értem. Most már alig ha akadályozhatod meg benne. Aláírta a wicenzi szerződést. Így aztán azzal már nem segíteni rajta, ha most mégis visszautasítanád ezt az állást. Taníts csak a mi iskolánkban. Szépen elboldogulsz majd, most, hogy nem járod a több pály sem. Josie volt szerencsére az utolsó. Az utóbbi húsz évben mindig kijutott az iskolának a pályokból. De ha nem csalódom, az volt a dolgok, hogy emlékeztessék a tanáraikat. Az élet nem habostortak. Szenték, mi az a nagy villogás, oda manzárt ablakába? Diana jelezte, hogy menjek át, nevetetten. Tudja, őrizzük még a régi szokást. Elnézést, de szaladok, hogy megtudjam, mit akar. En úgy futott le a lejtőn, mint egy nyúl, és egy pillanat múlva eltűnt a kísértet járta erdő fenyőfája alatt. Mrs. Clint elnéző szeretettel nézett utána. Bizonyos dolgokban még nagyon gyerekes, jegyezte meg. Más dolgokban meg nagyon nőies, vágott vissza Marilla egy kicsit a régi csípőségére emlékeztető hangon. De ez a csípős hangvétel nem tartozott már Marilla jellegzetességei közé, amint ezt Missis Lind meg is érezte Tomaszának aznap este. Én mondom, Marilla Catherburt elpúhult, bizony. Másnap este enn friss vitt Matthew sírjára a kis Avoli-i temetőbe, és a skót rózsabokrot is meglocsoltak. Alkonyatig maradt, mert ott marasztalta a béke és a nyugalom, a barátságosan susogó nyárfák muzsikája, a sírok között hajladozó fűszálak hullámzása. Amikor végre hazafelé indult a lejtős domboldalon, a nap is lement már, és Avonli úgy feküdt a lábánál, mint az ősi béke utolsó fellegvára. A naplemente vízfénye meseszerűvé varázsolta a fénylő vizek tavát. A szél friss, mézes illatot hozott a lucernások felől. A fák lombjain át ott otthonos lámpafény csillogott, azon túl pedig bíbor színű párába burkolva terült el a tenger, soha nem szűnő emlékeket ébresztő mormulásával. A nyugati alja még a naplemente lágy színeiben játszott, és a tó elmosódottan tükrözte vissza. En szívét átjárta az elébe táruló szépség, lelkét kitárta, hogy utolsó cseppét is befogadhassa. Drága öreg világ, suttogta, de jó is élni itt. A lejtő felénél járhatott, amikor a Blight kapujában egy magas, fütyörésző fiatalember lépett ki. Gilbert volt az, és az ajkán elhalt a füty amikor felismerte a közeledőken. Óvatosan sapkát emelt, de szó nélkül tovább volna, ha nem állítja meg. Gilbert kezdte vérvörösen. Szeretném megköszönni, hogy a kedvemért lemondtál az iskoláról. Nagyon szép volt tőled, és azt akarom, hogy tud, mennyire hálás vagyok. Gilbert örömmel ragadta meg a felé nyújtott kezet. Hogy semmiség az egészen. Örülök, hogy ilyen csekész szolgálatot tehettem neked. Nem lehetnénk mostantól fogva, barátok? Mondd, tényleg megbocsátottad azt a régi vétke? En nevetett, és sikertelenül próbálta visszahúzni a kezét. Még akkor a tópart is tégen megbocsátottam, csak nem voltam tisztában vele. Micsoda önfejük is léba voltam. Tudod mit, legjobb, ha mindent bevallok. Az az igazság, hogy azóta is sajnálom, hogy akkor nem ezt tettem. Pompás barátok leszünk, En! kiáltott fel Gilbert ragyogó arccal, Hiszen annak születtünk, épp küzdöttél a sorsrendelés ellen. Tudom, hogy sokféleképpen segíthetünk egymásnak, ugye nem hagyod abba a tanulmányaidat? Én sem. Gyere haza, kísérlek. És amikor én belépett a zöld manzádos ház konyhájába, Marilla kíváncsian nézett fel rá. Kivel jöttél haza, én. Gilbert blight mondta én és bosszusan érezte, hogy elpirult. – Beri jégdombján futottam össze vele. – Marilla fanyarul elmosolyodott. – Nem is tudtam, hogy olyan nagy köztetek a barátság, hogy jó fél órát beszélgess vele a kapuban. – jegyezte meg. – Nem is voltunk barátok, inkább nyájas ellenségek. De úgy döntöttünk, hogy a jövőben inkább jó barátok leszünk. – Tényleg fél órát áldogáltunk ott? Csak pár percnek tűnt. – Tudja, Marilla, öt év elveszett itt időt kell behozzunk. Azon az estén En sokáig üldögélt békés elégedettséggel a szívében az ablaknál. A szél halkan járt a cseresznya fa ágai között, és a fodormenta illatát hozta. A hegyes fenyőcsúcsok felett csillagok hunyorogtak, és a régi résen át odavilágított Diana ablakából a fény. Amióta hazajött az akadémiáról, szűkebb lett körülötte a világ. De tudta, a keskenyebb is az ösvény, amelyen most lépked bajt, a csendes boldogság virágai szegélyezik. Becsületes munka, méltó célok és rokon lelkek barátsága lesz a jutalma. Senki és semmi nem foszthatja meg a képzelet és az álomvilág előjogától. És ki tudja, mit hoz a következő kanyar. Isten az égben, boldogság ide lett. Suttogta halkam.